16 розділ. Як з'ясувалося, лікарня знаходилася поза позаміській місцевості, недалеко від Елверома. Мені полегшало, коли білий схожий на матраци будівлі зникли вдалині. А ще легше було і того, що ніде поблизу не спостерігалося стріблястого Лексуса. Ми їхали в старому, солідному, попривік Вольво, з таким багатим звуком двигуна, що я вже подумав, що це колишня машина грабіжників, переобладнана на поліцейську. «Де ми?» – спитав я із заднього сидіння, де встромився між корпулентними тілесами Андріде і Ескілля Монсенів. Мій одяг, точніше сказати, одяг Уве було відправлено до хімчистки. Але санітар видав мені тенісні туфлі і зелений спортивний костюм з логотипом лікарні. Суворо попередив мене, що все це я маю повернути у випраному вигляді. Окрім того, мені повернули всі ключі і гаманець Уве. Хедмарк відізвався Сюндетт переднього сидіння поряд з водієм. А куди ми прямуємо? А це вже вас ані скілечки не обходить, прошипів молодий прищавий водій, кинувши на мене крижаний погляд у зеркало заднього виду. Чорна куртка з піверк і жовтими буками на спині клуб Кодо Дзен Елвером я припустив, що це суміш якоїсь хитромудрої містики із суперновими, а справді старими, як світ прийомами єдиноборств. І що лише завдяки жуванню жуйки він розвинув виняткову мускулатуру своїх щелеп, непропорційних у порівнянні з усім тілом. Прищавий хлопець був таким хрилявим і високоплечим, що й руки, котрі тримали кермо, здавалося, сходяться під кутом, як буква ві. Сідкуй дорогою, у півголоса поради йому, сьомдет. Прищавий щось пробомротів і невдоволено витріщився напряму як сторона смугу асфальту, що надвоє розділяла плоска, як мене, з господарський ландшафт. «Ми їдемо в поліцейську дільницю Елверумі», – Чекерюде, – сказав Синдит. «Я прибув сюди з осло і допитаю вас сьогодні, якщо треба буде і завтра, і післязавтра. Сподіваюся, ми знайдемо спільну мову, а то я терпіти не можу Хедмарк». Він забарбанив пальцями по маленькому саквояжу, схожому на дамський бюдікейс для косметики, який передав йому Ендріде, оскільки у нас на задньому сидінні вже не вистачало місця для такої скрині. Знайдемо, запевно я, відчуваючи, як обиди мої руки не Близнюки Монсени дихали в такт, внаслідок чого мене стискало з боків, як тюбик з майонезом, ще 4 секунди. Я прикинув, чи не попросити одного з них змінити частоту дихання, та вирішив утриматися. Після пістолета Рафа, це навіть сповнювало мене відчуття певної захищеності. Я наче повернувся в дитинство, наче їхав з батьком на роботу, бо мама захворіла і сидів затиснутий між двох серйозних, але сипатичних дорослих на задньому сидінні посольського лімузина. І всі були урочисто вдягнені, але батько виглядав найурочистіше у своєму шоферському кашкеті і вів машину так рівно і елегантно. А потім батько купив мені морозову і сказав, що я поводився як справжній джентльмен. Рація затріскатіла, тихо, прищав і порушив мовчання у салоні. Увага всім патрульним машинам, зашепів гунявий жіночий голос. Аж двом патрульним машинам пробовнює Прищавий, зробивши звук гучніше. Ергон Карлсен повідомляє про викрадення трейлера. Закінчення повідомлення втонуло в реготі Прищавого і братів Монсенів. Їхні тіла трусилися і зригалися, і отримували неприємний масаж. Напевне, ліки і досі діяли. Прищавий підняв мікрофон і промовив нього. А голос у був при цьому тверезий прийом. Ні, не зовсім відповів жіночий голос. Певне знову надудлися, всі п'яний за кермом, а потім десь забув машину. Позвонив від межі ПАП, напевно, її там і припарковано. Восьмиколісник, на кузові реклама кухні Сейгдал. Кінець зв'язку. Він повернув мікрофон на місце, і я, помітивши загальне пожвалення, скористався моментом. Як я зрозумів, тут когось убили, а можна спитати, як це мене стосується? У відповідь запала мовчанка Але по обличчю Сундеда У зеркалі я бачу, що він замислився І раптом він повернувся до мене І пильно подивився Гаразд, давайте дражу, закривмо питання Ми знаємо, що це зробили ви, пане Чикарют І у вас не вийде відкараскатися У нас є і труп, і місце злочин І докази, які пов'язують вас І з тим, і з іншим Мені належить бути приголомшений Бути в паніці, в шоті Відчувати, як серце шалено б'ється Чи холоне чи воно ще там робить, коли чуєш, як поліцейський тріумфуючий повідомляє, що у нього достатньо доказів, аби відправити тебе на довічне ув'язнення. Та нічого такого я не відчув, бо я чув не тріумф поліцейського, я чув інбау, рейда і баклі. По-перше, відкрита конфронтація, а як сказано посібнику, допитувача на початку допиту дати підозрюваному відчути, що поліція відомо усе. Казати ми і поліція ніколи я. «І знаємо, замість вважаємо, впливати на самооцінку допитувану, звертатися до людини з низьким соціальним статусом пане, а з високим на ти і на ім'я». «Але між нами кажучи», – продовжував синдит, притисшивши голос так, щоб той виразно сигналізував, правдовірючись. «Свичайно з того, що я про нього чув, цей синдит – о невелика втрата. Якби ви не затягнули мотузку на шиї старого чванька, це слід сподіватися зробив би хтось інший. Я стримався, аби не позіхнути. Крок номер два – висловити підозрюваного співчуття, щоб розв'ятити ситуацію. Оскільки я не відповів, сюнди твів далі. Але в мене є для вас гарна новина. Якби ви негайно зізналися, покарання можна було б пом'якшити. Ну точно, конкретна пропозиція. Цей прийом Мінбау, Рейд і Баклі категорично не рекомендували, ним користуються лише відчайдухи. очевидці, людині справді корти звалити з Хедмарка додому. То чому ви це зробили, чекерюди? Я подивився в бічне вікно, поле, ферма, поле, ферма, поле, струмок, поле, Чудова, снодійно, ну то що, чекерюди, я чую, в пальці сюди на по б'юті кейсу, ви брешете, барабанний дріб з мовк. повторіть, ви брешете, сюндете, я уявлення не маю про те, хто такий син древо, і жодних доказів проти мене у вас немає. Сюндит видав сухий смішок, схожий на скрегіт гасонокосарки. косарки. Он воно як. Ну, тоді поясніть мені, де ви знаходилися останні 24 години? Чи не зробите нам такої ласки, пане Чикерют? Можливо, – сказав я, – якщо ви розповісте мені, у чому власне справа. Двигуни йому, як слід, – вигукнув прищавий. Чуєш, Ендріде, нужбо. ж, спокійно осадив його Сюндит і знову повернувся до мене. «А чому я маю вам це розповідати, Чикерюде?» «Бо тоді я буду з вами розмовляти, інакше я мовчатиму до прибуття мого адвоката з осла». Я побачив губи Сюндеда, витягнулися в ниточку і додав «Завтра, якщо нам пощастить». Сюндед схилив голову, дивлячись на мене, як на комашку, і ніби розмірковуючи, чи варто взяти мене у свою колекцію, чи просто розчавити. «Гаразд, Чикерюде». Почалося все з того, що вашому нинішньому сусідові повідомили по телефону, що знайдено кинутий на дорозі трактор із граї ворон, котрі банкетують на косарці. Живилося на не там, як засувалося м'якоцю собачої тушки. Трактор належав син Дре О, але той через відомі причини не відповів, коли йому зателефонували. Тож до нього приїхали і побачили його у тому ж кріслі Гойдалці, яке ви його і посадовили. У сараї ми знайшли «Мерседес», від'єднаний мотором і свідоцтво про реєстрацію машини на ваше ім'я, чекерюде. Нарешті поліція Гелверма вловила зв'язок між резками собаки і повідомлення з лікарні про те, що знайдено чоловіка. Воно при притомному стані, всього вкритого нечистотами і сильно покусаного собакою. Зателефонували до лікарні і черговий санітар повідомив, що пацієнт непритомний але у його кишені виявилася кредитна картка, на якій стояло ім'я Уве Чекерюд. Упс, ось ми й зустрілися. Я кивнув, тепер зрозуміло, як вони мене знайшли. Але як це вдалося графу, Це питання знову і знову безрезультатно поставало в моїй доволі таки отупілий голові. Ступінь тупості, якої я усвідомив, тільки коли в мене сайнула зовсім безлузда думка. А чи немає у графа зв'язків і місцевої поліції? Хтось, хто влаштував так, щоб він опинився в палаті ще до них. Ні, вони ж одразу вийшли і врятували мене. Хоча ні, не так. Рятував мене сундет, Цей сундет з Кріпоса, який нічого не підозрював. Я відчув, як посилюється головний біль, коли майнула нова думка. Якщо все так, як я припускаю, то на яку безпеку я можу сподіватися у камері попереднього ув'язнення. І синхронне дихання близнюків Монсонів ураз припинило вселяти відчуття безпеки. Її взагалі було вже не звідки сподіватися. Здавалося, в цьому світі ні на що вже не можна покластися, і ні на кого. За винятком, хіба що однієї людини, яка ні про що не здогадується, чоловіка з бютікейсом, мені слід розкрити карти, розповісти сюди до усе, домогтися, що він зв'язався з іншою поліцейською дільницею, ЛВРУську безсумнівно куплено, цій машині як мінімум один кріт. Знову застрикотіла рація. «Машина у людини, відповідайте». Прищавий і водій схопив мікрофона. Так, Ліса. біля ведмежого паба жодного трейлера нема, прийом. Розповісти все Сундуду. означало, зокрема, дізнатися, що я викрадач предметів мистецтва, як я зможу переконати поліцію, що був УВЕ метою самооборони, що це був практично нещасний випадок. Адже у нього очі вирячувалися від наркозу Граафа. А ти поміскуй, Лісе, порозплітуй там довкола. Не дуже ти сховаєш восьмиметрову бандуру в такій місцевості. Хіба ні? У голосі, що про нову відповідь, чулося легке роздратування. Карсен каже, ти ніколи не відмовиш знайти його таратайку. Ти ж усе-таки поліцейський і його зять. Прийом. Чорта лисого, ти це викинь з голови, Лісе. Він каже, що не так уже й багато вимагає. Аже тобі дісталася не найпотворніша з його сестер. Мене струсив розкотистий регіт близнюків Монсені. Скажіть цьому бодру, що сьогодні ми на важливому завданні, про Прищавий, кінець зв'язку. Я уявлення не мав, як мені слід грати у цій грі, адже вони незабаром зрозуміють, що я не той, ким вони мене вважають. Це лише питання часу. Розповісти їм все відразу, чи ця розмінна карта знадобиться мені потім. А тепер ваша черга, Чекерюде, сказав Сюндет. Я пробив вас по базах, ви наш старий знайомий. І за нашими паперами ви не дружині. Що у такому разі, мав на увазі, лікар, кажучи, ще подбає про вашу дружину, Діану. Так він, здається, сказав. Ось і все, карту мою биту. Я зіткнув і глянув у вікно. Пустища, поля жодної зустрічної машини, ані будинку. Тільки Хмаринка пилові трактора чи легковика далеко в полях. Не знаю, відповів я. Треба думати чіткіше, ясніше і бачити всю дошку. А які у вас були стосунки з син Дрео, а чекерюде? Це звертання вже почало мені набридати. І зібравшись відповісти, я зрозумів, що знову помилився. Адже поліція вважає, що я уве чекерюд, саме це їм повідомили у лікарні. Але якщо вони передали цю інформацію класу графу, то навіщо б йому відвідувати цього Чекерюде у лікарні? Він ніколи не чув про жодного Чекерюде. Ніхто на в білому світі не мав уявлення про те, що вова Чекерюда щось пов'язує зі мною, Роджером Брауном. Щось тут не сходиться. Ні, він знайшов мене якимось іншим чином. Ви чули моє запитання, Чекерюде? Спершу грав, знайшов мене у тому лісовому будиночку, потім у лікарні, при тому, що мобільника в мене з собою вже не було. У Граафа немає зв'язків, ані з теленорі, ані поліції. Але як це тоді можливо? Чекерюди, алло! Хмаринку пило на бічній дорозі рухалася швидше, ніж мені спершу видалося. Попереду показалося перехрестя. і Я раптом і чув, що Хмаринка рухається просто на нас, що ми от-от зіткнемося. Залишалося сподіватися, що водій тієї машини усвідомлює, що у нас право пріоритетного проїзду». Може, тому прищам водією варто натякнути, щоб він про всяк випадок скористався лаксором? Натякнути? Що там сказав граф у лікарні? Діана має рацію. Волосся вас і справді розкішне. Я заплющив очі і відчув її руки у своєму волоссі, тоді в гаражі. Запах. Від неї пахло інакше. Пахло ним, графом, ні, не графом. Пахло хоте. Маринка пилу перевона на нас начав сповільнені зйомці, все стало на свої місця, як же я раніше не зрозумів. Нам загрожує смертельна небезпека, Сюндеде. Єдиний кому тут загрожує небезпека це ви, Чекерюде, чи як вас там? Що? Сюндед глянув у дзеркало заднього виду і підняв кредитну картку, яку показував мені у лікарні. Ви не схожі на цього типу на прізвище Чекерюд, судячи з фотографії. А в досі Чекерюда, що міститься в нашому архіві, зазначено що його зріс метр 73. А ваш скільки? Метр 65? У машині запала тиша. Я не зводив очей з хмаринки пило, яка стрімко наближалася. Це був не легкових, а здоровенна фура. Вона була вже так близько, що я зміг прочитати букви на її боці кухні всіх дал. Метр шість вісім. відповів я. То хто ж ви чорт забирай? буркнув Сундит. Я Роджер Браун. А ліворуч викрадений трейлер. Карсена Усі голови повернули у бік трейлера Що відбувається, чорт забирай Продовжував прокотіти, сюнтит Дивується те, що відбувається, сказав я Гріч що за кермом цього трейлера Сидить тип на ім'я Граф. Він знає, що я тут у машині І має набір позабавити мене життя Але як? У нього GPS-трекер Завдяки якому він може знайти мене, де б я не був А вдалося йому все це Тому що моя жінка погладила мене по волоссі Вчора вранці у гаражі Рукою в гелі, який містить мікроскопічні передавачі, і який так швидко приклеїться до волосся, що змити його практично неможливо. «Що за маячня?» – прошепів слідчий з Кріпаси. «Сюндете!» – почав Прещавий. – «Це трейлер Карсела. «Треба ж негайно зупинитися і розвернутися!» – сказав я. – «Інакше він нас усіх уб'є. «Зупиніться!» – «Уперед!» – сказав Сюндет. «Ви не розумієте, що зараз трапиться!» – скрикнув я. – «Ви ж зараз помрете, Сюнд Сюндет був розсміявся своїм газонокосарським реготом, та наступної миті газонокосарку ніби заклинило, оскільки він тепер побачив і зрозумів, але вже було занадто пізно. 17 розділ Зіткнення двох тіл – просто фізика. Усе випадково та всі випадковості описуються рівнянням. Сила, що діє на тіло, дорівнює масі, помноженій на прискорення. Варто підставити замість випадковостей конкретні числа і вийде прогноз простий, чіткий і неблаганний. Із нього зрозуміло, наприклад, що буде, якщо до не схочу, трейлер масою 25 тонн на швидкості 80 км на годину зіткнеться із легковим автомобілем масою 800 кг, враховуючи вагу близнюків Монсенів, що рухається з такою швидкістю. Виходячи з таких випадковостей, як точка зіткнення – Характеристики кузовів так кут розташування тіл відносно одне одного можна отримати безліч варіантів сценарію, та всі вони матимуть як мінімум дві спільні риси. Кінець завжди трагічний і завжди для легкової машини. Коли трейлер з класом Графом за кермом о 2 годині 30 хвилин врізався в поліцейську машину 01 Volvo 740 модель 1989 року десь трохи попереду водійського місця, Тод двигунний відсік, обидва передні колеса і нові прищавого перемістилися в бік від кузова і водночас машину підкинуло повітря. Жодні подушки безпеки не спрацювали, бо у «Вольво» до 1990 року випуску їх просто немає. Поліцейська машина, що вже перетворилася на уламок, пролетіла над шосе, принеслася високо над огорожею і гепнулась на ялинки, що тісними рядами росли уздовж річки на дні площини. Перш ніж на верхівки поліцейська машина встигла виконати в повітрі Мольдерберг у два з половиною оберти з полуторним гвинтом. Свідків не було, і підтвердити те, що я кажу, нема кому, але все було саме так, це факт. Його, як було вже зазначено, зумовлено просто фізикою. Так само, як і той факт, що трейлер без значних ушкоджень проскочив порожнє перехрестя, після чого загальмував так, що завищало голе залізо. Потім видихнув як дракон, відпустивши нарешті гальма, та ще багато хвилин запагоріли гуми і гальмівних колодок висів у повітрі над ландшафтом. О другій же годині 14 хвилин ялинки перестали хитатися, пилу лігся, трейлер стояв із увімкненим мотором. А сонце продовжувало осявати землі Хедмарка. О другій годині 15 хвилин повз місця події приїхав перший автомобіль, водій якого суці з усього нічого не помітив. Хіба що трейлер стояв на бічній кам'яністій дорозі та, можливо, звернув увагу на хрускіт битого скла під колесами. У всякому разі я не помітив жодних ознак того, що внизу під деревами на березі річки лежить зім'ята перевернута поліцейська машина. Усе це я знаю тому, що знаходився у позі, яка не лишала сумнівів стосовно того, що машина лежить до гори дрігу, і що від дороги і затовляють дерева, які ростуть вздовж річки. Точний час я привожу, виходячи з того, що наручний годинник Сюндеда, що лежав і просто переді мною, показував його вірно. Мені, принаймні, здається, що цей годинник належав Сюндеду, оскільки знаходився він на зап'ястку відірваної руки, що стрічала із шматка плащової ткаміни. Вітерець доносив каніфольний запах горілих колодок і звук дизельного двигуна на неробочому ходу. З безмарного неба крізь крони пробивалося сонячне світло, але наді мною йшов дощ, з і мастила і кров'ю. Звідусіль текло і кларапало. Усі померли. У прищавого більше не було прищів, точніше кажучи, взагалі обличчя. Те, що лишилося від сюндерга, складалося на опіле картонна фігурка. Але я бачу, як він дивиться на мене з-під власних дніх. Близнюки на вигляд здавалися цілими, але обидва не дихали. Сам я лишився живим цілком і повністю завдяки схильності членів родини Монсенів набирати таку вагу, яка перетворювала їх на відмінні подушки безпеки. Та ті леса, що рятували моє життя, ось-ось його віднімуть. Весь корпус було і я висів на задньому сидінні вниз головою. Одна рука була вільна, але мене так ще не затисло між двома поліцейськими, що я не міг ані рухатися, ані дихати». Хоча мої органи сприйняття, на жаль, працювали чудово. Тож я бачу, як струменить бензин, відчуваю, як він затікає у штанину, наче по тілу, і витікає з-під комірця, Чув трейлер на горі на дорозі, як він дерчить, кашляє і затинається в очікуванні. І я розумів, що там сидить він, клас граф і розмірковує, зважує. Дивися на свій GPS-трекер, рухаюсь я чи ні. Він думав, може, все-таки варто сходити і пересвідчитися, що всі загинули. З іншого боку, не просто спуститися на дно урвища, а ще складніше вибратися звідси нагору. Та й хто міг би вижити після такого зіткнення? От їм набагато спокійніше спиться, коли, напевно, знаєш, коли на власні очі. Їдь, благов'я, їдь уже геть. Бо на неприємнішому варіанті під назвою на власне очі було те, що я чітко являв собі його дії, коли він побачить мене облитого бензином. Геть, геть же! Дизельний двигун Куркудуков, ніби ведучий дискусію із самим собою. Усе, що трапилось, постало переді мною з вражаючою чіткістю. грав, не піднімався на ганок Деосинде, що спитати його де я. Він і сам спостерігав це на своєму GPS-трекері з точністю до метра. Синдре просто прибрали, бо він бачив графа і його машину. А коли граф ішов стежинкою до того будиночка, а саме прямував до обиральні і не знайшовши мене в хатинці, він знову поглянув на свій джіпер, трекер і на своє глибоке здивування побачив, що сигналу від мене немає. Бо передавачі в моєму волоссі були занурені у лайно. Ті передавали хоти, котрим, як відомо, не вистачає потужності, щоб пробити навіть шар пилу. Мені, не незаслужено поталанило. Граф відправив собаку мене шукати, а сам чекав. Як і раніше, жодних сигналів, бо засохле лайно продовжувало блокувати сигнал передавачів. Увесь той час, поки я заходив до сараю, відвідував мертвого син Древо і їхав на тракторі. І тільки серед ночі GPS-трекер Грааф раптом знову почав приймати сигнали. Ту мить я лежав на ношах у лікарняному душі, і мені відмивали волосся від лайна. І Грааф сів в машину і на світанку прибув у лікарню. Бо знає, як він викрав цей трейлер Але в будь-якому випадку І цього разу у них не було жодних проблем з тим, Щоб знову знайти мене Не думкувати Базіка Брауна, який сам буквально Напрошувався на те, щоб його знайшли Пальці відірвані руки Сюндида продовжували стискати Ручки биті кейса Годинник на зап'язку цокав 16 на 3 За хвилину я знепритомню За дві задихнусь Визначайся, графи і він визначився. Трейлер голосно ригнув, оберти знизилися, бісів голландець, вимикає запалювання, він йде сюди. Або він просто вимкнув передачу. Тихе буркотіння, хрускі драві під колесами, на які тисне 25 тонн, буркотіння наростало і наростало. А потім зробилося тихішим, зникло, розчинилося у пейзажі, вмерла. Я розплющий очі, дячний за те, що тепер мене не спалять. Напорумовую я не від нестачі кисню, оце далеко не найгірший спосіб померти. Музик вимикається, відділ за відділом. Ти падаєш у дрімоту, глухнеш, припиняєш думати, і таким чином усі проблеми зникають. У деякому розумінні це схоже на дію певних міцних напоїв. Але ж подумав я, таку смерть можна пережити, і ледь не розуміявся від цієї думки. Я... Той, хто витратив життя на те, щоб стати антиподом свого батька, закінчив свої дні, як і він, в жужмленій машині. Та чи став якимсь кимсь геть інакше, ніж він? Коли я виріс настільки, щоб старий пияк вже не міг мене вдарити, я став бити його сам. Так само, як він бив маму, не лишаючи видимих слідів. Я, наприклад, відмовився, коли він запропонував навчити мене водити, сказавши, що я не збираюся складати іспит на права. Я загравав до негарної, розбещеної посольської доньки, яку батько щиняв відвозив до школи, тільки заради того, щоб привезти її до нас, вечеряти і принизити його. Я пошкодував про це, побачивши, як плаче на кухні мама між гарячим і десертом. Я вступив саме в ту лондонську вищу школу, про яку батько говорив, що це кубло соціалістів, вчать майбутніх дармоїдів. Але він засмутився не так сильно, як я розраховував. Навіть зумів зобразити горду посмішку. Коли я повістив його про це, чорт лицемірний. А коли він трохи пізніше тієї ж осені спитав, чи можна їм з мамою приїхати до Норвегії і відвідати мене в кампусі, я відмовився під приводом того, що я не хочу, щоб моя оточення дізналася, що мій батько не себе високопоставний дипломат, а звичайний шофер. Мені хотілося пересвідчитися, що удар нанесено у чутливе місце, що йому буде боляче. За два тижні до вінчання я зглокнував матері і сказав, що одружую з однією дівчиною, яку зустрів і пояснив, що все буде скромно, тільки ми і два свідки. Але ще буду радий бачити матір на весіллі, тільки без батька. Мати, звісно, розсердилася і сказала, що без нього не прийде. Благородні, віддані душі часто бувають скаліченими своєю вірністю, найпідступнішим з людей. Винятковим негідникам не зрозуміло чому. Діана ясна річ збиралася відвідати моїх батьків того літа, після завершення нашої відпустки, але за три тижні до того, як ми поїхали з Лондона, я отримав звістку про аварію. По дорозі додому з дачі, сказав поліцейський, крістий скотіння на лінії, вечір, дош, надто висока швидкість. Відрізок старої дороги якраз був закритий для проїзду через ремонт. Новий об'їзд, можливо, трохи незручний, проте оснащений попереджувальним знаком. Свіжопокладений асфальт, поглинає світло, це зрозуміло. Припаркований асфальтоукладач. Я перебив поліцейську і казав, що їм варто було перевірити кров мого батька на алкоголь, щоб отримати доказ для того, що я знав, не без того. Старий убив мою маму. Того вечора, сидячи на самоті в пабі в Баронський двір, я вперше спробував міцне спиртне і плакав у всіх на очах. Того вечора, змиваючи сльози біля смердючих пісуарів, я раптом побачив у тріснутому зеркалі зів'яле, пропите обличчя батька. І згадав той уважний і спокійний блиск в його очах, коли він, грюкнувши по шаховій досі, відкинув королеву, що повернулася в повітрі, мольбергеру два з половиною оберти, перш ніж торкнутися підлоги, і він ударив мене. Єдиний раз у житті, долони на відмах, нище вуха. І тоді ж я побачив це в його очах, те, що мама називала хворобою. Огідна, спритна і кровожерлива потвора, що мешкала в глибині його очей. І одни це був він, мій батько, моя плоть і кров. Дещо глибоко заховане, що пролежало скільки часу під багатьма шарами заперечень. Тепер проступила назовні. Неясний спогад про думку, що майнула, більше не хотів, щоб його стримували. Він набув чітких контурів. Болісно смурлювався, став дійсністю, дійсністю, від якої я досі відмежувався, брешучи самому собі. Я не хотів дітей, не від страху, що дитина вичіснить мене. Це був інший страх, страх хвороби. Страх, що у мого сина вона теж є, що вона сидить там, в глибині очей. Я брехав усім, лоте. Я сказав, що не хочу дитини, бо в неї вада розвитку, хромосомний збій. Та насправді збій був у мені. І тут нахлинуло, заструменіло. Моє життя було безгосподарним домом, і ось тепер мозок зачехляв у ньому меблі, зачиняв двері і збирався відімкнути електрику. Закрапало, потекло з очей на чоло, покорення хвилося. Бути задушеним цими двома надувними бульбашками, я подумав про лоти. І тут на цьому порозі щось раптом замайорило. Я побачив світло. Я побачив. Діана, що робить тут ця зрадниця? Моя вільна рука, що телепалася, потягнулася до б'юті-кейса. Пальці ще одніміли, розщепили його на руці пальця Сюндеда і відчинили його. Бензин стікав по мені і крапав середину сакояжа. Та я все коперсався там, витягнув сорочку, пару шкарпеток, труси і несесер. Ось і все. Я відкрив несесер, тією ж вільною рукою і викинув весь його міст назовні. Зубна паста, електробритва. Пластир, шампунь, прозорий пластиковий пакет, який, очевидно, знадобився сунденом на контролі в аеропорту Козелін. Ось, ножниці, гостра маленька штучка з трохи загнутими кінцями, який дехто з тих чи інших причин надає перевагу перед сучасними щипчиками для підстригання нігті. Я водив рукою по одному з близнюків по пузу, по грудях, пошуках блискавки чи гудзиків, але я вже втрачав свідомість. Пальці не бажали ані виконувати команди, що віддавав мозок, ані надсилати йому назад інформацію. Тож я схопив ножниці і провів гострим краєм по пузу. Будемо вважати, що це був андіде. Нейлонова тканина з тріском полегшення розійшлася в різні боки, випустивши назовні живіт, затиснутою блакитну поліцейську сорочку. Я одним рухом розпоров сорочку, і сало, вкрите волохатою з синюшною шкірою, вилізло назовні. Тут я перелякався, та думка про можливу винагороду, можливість жити, дихати, потіснила решту думок. І замахнувшись, сили ножницями, я струмив їх у його живіт, просто над попком. Витягнув їх, нічого не відбулося. Дивно. У животі була дірка, але з неї нічого не виходило. Нічого такого, що, як я сподівався, зменшило б тиск на мене. Бульбашка лишалася ж такою напнутою. Я знову штрикнув ножницями. Ще одна дірка, ще одна безводна криниця. Я штрикав ножницями, як навіжений. Чирк, чирк, жодного результату. Та що ж їх зроблено, цих бісових близнюків? Що там один суцільний жир? І мене придушить ця гора сала. Ще одна машина проїхала по шосе. Я спробував закричати, але повітря мені не вистачило. З останній сіли я струвив ножниців все черево, але цього разу не витяг, просто не зміг. Замиття спробував ними рухати. Розвів великі вказівний пальці і з'єднав знову. Розрізавшись всередині, це виявилося диво легко. Почув звук. Це навколо політні води виклюкнулися на підлогу. І цей запах! Господи, цей запах! Я народився, і моє нове життя почалося падінням, ударом по голові і суцільною темрявою. Кисень, світло, я розплющив очі, я лежав на спині, і бачив над собою заднє сидіння, де я щойно сидів, затиснутий між близнюками. Лежав я, отже, на стелі машини, на шаховій досі і дихав. Смерділо смертю, людськими нутрищами. Я звернувся, було схоже на бойню, на ковбасний цех. Та примітно те, що замість того, аби повестися так, як ластиво моїй натурі, витіснити, притлумити, втекти, моя свідомість начебто розширилась, аби вмістити всю повноту вражень, отриманих органами чуттів. Я вирішив бути тут і зараз. Я жадь вдихав запах, я дивився, я слухав, збирав фігури з підлоги, ставив кожну на своє місце на досі, одну за одною. Останню я підняв повалену білу королеву, глянув її і поставив напроти чорного короля. Частина четверта, 18 розділ. Я сидів у зіжмаканій машині, втупившись електробриту. Білу королеву повалену, ту, за допомогою якої я поставив шах і мат моєму батькові моєму минулому і всьому колишньому життю. Ту, яку сказала, що кохає мене, і я тоді заприсягався, що якась частка мене однаково кохатиме її, тільки за те, що вона це сказала, хай це навіть виявиться брехнею. Ту, яку я називав своєю кращою половиною, вона справді вважав її одним із моїх двох янусових облич, моєю доброю частиною. Але я помилився, я ненавидів її, ні, навіть не так. Діани Строма Еліасен для мене більше не існувало. І тим не менш я продовжував нерухомо сидіти в жіжмакеній машині з електробритвою в руці і єдиною думкою в голові. Чи кохатиме мене Діана? Без волосся. Які дивні речі часом спадають на думку. Я відімкнув цю думку і натиснув кнопку «Умімкнути на бритві». Електроприлад, що належав людині із пророчим прізвищем «Сюндет», завібрував у руці – Мені слід змінитися, я хочу змінитися. Колишнього Роджера Брауна більше не існує, я взявся за справу. За чверть години я вже дивився на себе в уламок, що лишився від зеркала заднього виду. Видовище, як я і побоювався, було не особливо гарним. Моя голова нагадувала ядро Арахісу у Шкарлупі, видовжена і трохи ввігнута посередині. Ретельно поголена поверхня, блідо поблискула на фоні засмаглої фізіономії. Та це був я, новий Роджер Браун. Між ніг у мене лежало зістрижене волосся, я зібрав його пластиковий пакет і засунув у задню кишеню оформлених штанів Ескіля Монсена. Одночас знайшов там гаманця. В середині була кредитна картка і трохи грошей. А позаяк світитися й далі з кредитною карткою овочі Керюда в мої плани не входило, то гаманець вирішив забрати. Запальнички я знайшов уже в кишені чорної біверно лонової куртки прищавого і тепер думав, чи не варто підпалити уламки машини. Це ускланить роботу з ідентифікації останків і, можливо, дасть мені добу відпочинку. З іншого боку, на диму дразу ж прибуде пожежна команда. Той час як без нього, якщо мені пощастить, може минути ще багато годин. Перш хтось помітить цю машину. Я подивився на шматок м'яса, який нещодавно був обличчям прищавого і прийняв рішення. Мені знадобилося майже 20 хвилин на те, щоб сягнути з нього штани й куртку і натягнути мій зелений спортивний костюм. Усе таки дивно, як швидко людина звикає білувати ближніх. Зрізаючи шкіру з обох козивних пальців, прощаву, я забув, з якого пальця знімаються відбитки, з правого чи лівого. Я відчував лише спокійну зосередженість хірурга. Потім я трохи порізав і великі пальці, щоб ушкодження рук виглядали природнішими. Закінчивши із цим, я відійшов на два кроки від машини, щоб оцінити результати роботи. Кровть, смерть, тиша. Це була інсталяція Гідна Мортена Віскума. Якби в мене був фотоапарат, я б зняв це і відіслав знімок Діані, щоб вона повісила його у себе в галереї. Бо як там грав, висловився, саме страх, а не біль робить людину покірнішою. Я йшов вздовж шосе, був звісно ризик, що клас Грав поїде саме тією дорогою і побачить мене. Але мене це не филювало. По-перше, він не впізнає листого типу у бівернейлоновій курці ЛБ Румського клубу Кодос Дзен. По-друге, цей тип ходить не так, як ходив Роджер Браун, а випроставшись і повільніше. По-третє, GPS-трекер Грав знає абсолютно точно, що я лишився там, у спотвореній машині, і не зрушив ані на метр. Логічно. Чого ще чекати від мертвого? Я проминув фермерський двір і пішов далі. Поз мене приїхала машина, трохи пригальмувавши, хто це йде, потім газинула і зникла в яскраму осінньому світлі. Тут добре пахло, землею і травою, хвойним лісом і коров'ячим гноєм. Трохи саднили рани на потилиці, але до потерплого тіла потроху поверталася чутливість. Я рухався широким кроком і дихав на повні груди, оживаючи з кожним дихом. За півгодини ходьби я і досі був на тій самій нескінченній землі, але вдалині з'явилася синя табличка і навіс – автобусна зупинка. Ще за чверть години я вийшов у старий автобус місцевого сполучення. Розрахувався готівкою з гаманця Ескеля Монсена і дізнався, що автобус прямує до л звідки можна дістатися осло. Я усівся в крісло напроти двох платинових блондинок за 30. Жодна з них не зволила на мене подивитися. Я тримав. Але прокинувся, коли почулася сирена і автобус, повільнювши рух, з'їхав на узбіччя. Повз нас пронеслася поліцейська машина із синією блимовкою. «Машина 02», – подумав я, і визначив, що одна з блондинок дивиться на мене. Я поглянув на у відповідь і помітив, що вона інстинктивно намагається відвести очі. Певно через те, що мій погляд надто уважний, та ще через те, що я викликаю в неї огиду. Намагається, але не може. Я криво посміхнувся їй і відвернувся до вікна. Сунце ще щасявало рідне місто колишнього Роджера Брауна, коли новий зійшов з потяга о 17-й годині 10 хвилин. Але крижаний вітер вже задував роззявлену пащу бронзового тигра перед центральним вокзалом Осло. доки я навскоси перетинав вокзальну площу, прямуючи в бік вулиці Шепергата. Торговці наркотою та повії на Толбургата дивилися на мене, але не озвучували своїх пропозицій, на відміну від колишнього Роджера Брауна. Перед ходом у готель «Леон» я зупинився і подивився на білі плями на фасаді в місцях, де відвалився Тіньк. В одному з вікон висіло оголошення, яке пропонувало номер за ціною 400 крон за ніч. Я увійшов у середину і попрямував до стійки адміністратора. Або рецепшену, як було написано на таблиці посаду чоловіка, який стояв за стійкою. Слухає промовив він замість традиційного ласкавого просиму, до якого я звик у готелях, де зупинявся колишній Роджер Браун. Обличчя адміністратора вкривало плівка поту, наче після важкої операції. П'є забагато кави чи простої природи нервової. Погляди обігав і свідчив на користь останнього. Чи є у вас номер для дного? запитав я. Так, на який вам термін?» На добу. На повну? Я ніколи до того не був в готелі «Леон», тільки приїжджав поздньо кілька разів і здогадався, що вони надають номери з погодинною оплатою тим, хто займається коханням на професійній основі. Інакше кажучи жінкам, яким не вистачає краси і кмітливості, аби за допомогою свого тіла запопастити собі будинок за проектом «Уве Банга» і власну галерею в районі «Фрунгер». Як і вну. 400, – сказав чоловік, – оплата зараз. У нього був легкий шведський акцент, з котрим з якоїсь причини розмовляють вокалісти, танцювальних груп і деякі проповідники, як іну настійку комбіновану кредитно-банківську картку Аскеля Монсена. Я знав з досвіду, що в готелях не надто слідкує за тим, що підписи були схожі, але про всяк випадок тренувався у почезі. Проблемою була фотографія, з неї дивився мордатий хлопчище з довгим кучерям волоссям і чорною бородою. Навіть особливо, не придивляючись, можна було помітити його неповну схожість з тим дядьком, що стояв тепер перед стійкою, ось і з голеним черепом. Адміністратор роздалявся картку. «Ви не схожі на фотографії», – сказав він, не зводячи з неї очей. Я чекав, коли він все-таки підніме очі, і вони зустрінуться з моїми. «Рак», – сказав я. «Що?» «Хіміотерапія», – він тричі змигнув. «Три курси», – сказав я. Його кадих смикнувся, коли він глитнув. Я бачив, його впевненість похитнулася. Нужбо, мені треба якнаскоріше лягти в ліжко. Потилиця, неймовірно, розболілася. Я не зводив очей. Нарешті він це зробив. Сорі, сказав він, і простягнув мені картку назад. Мені ніяк не можна потрапити у неприємну історію. Я і так під наглядом. Готівки у вас немає. Я похитав головою, купюро 200 крон і монета в 10, ось і все, що лишилося в мене після покупки квитка на потяг. «Сорі», – повторив він, – і витягнув руки, наче в благанні, так що картка вперлася мені в груди. Я взяв її і вийшов. Не було жодного сенсу в тому, щоб пробувати потрапити в інші готелі, якщо її не взяли в Ліоні, та не візьмуть і в них. А в найгіршому випадку підніму тривогу. Я перейшов до плану «Б». Я був новачком, чужинцем у цьому місці. Без грошей, без друзів, без минулого. Був ніким. Фасади вулиці перехожі видавалися мені інакшими, ніж Роджеру Брауну. Тонка хмарна завіса закрила сонце і стало ще на кілька градусів холодніше. На центральному вокзалі довелося спитати, який автобус прямує прямо до Тонсенхагена. А коли я вийшов автобус, водій чому звернувся до мене англійською? Від зупинки до будинку ОВЕ я подала два внеснажливих підйоми, але все одно змерз, поки туди дістався. Покружавши кілька хвилин довкола, я пересвідчився, що поряд немає поліції, я швидко підійшов до будинку і відчинив двері. середині було тепло, опалення і запрограмованим термостатом, я набрав Наташа, щоб відімкнути сигналізацію і увійшов до спальні вітальні. Тут пахло так само, як і минулого разу. Немитим посудом, брудною білизною, зброєю, мастилом і сіркою. Уве лежав на ліжку так само, як день тому, коли я його залишив. Хоча здавалося, минув цілий тиждень. Я знайшов пульт, ліг на ліжку поруч з Уве і вмікнув телевізор. Повертав сторінки телетексту, але там не було нічого, ані зникну поліцейську машину, ані про загиблих поліцейських. Напевне, поліція Алверума. Вже похопилася, але буде тягти із заявою про зникнення машини на той випадок, якщо все це виявиться банальним непорозумінням. Однак рано чи пізно машина знайдеться. Цікаво, скільки часу вони витратять на те, аби встановити, що тіло у зеленому спортивному костюмі і без кінчиків пальців це не затриманий уве чи керюд, мінімум добу, максимум дві. Я, звісно, мало що розумів у таких речах. Та й новий Роджер Браун знав не набагато більше про поліцейські процедури. Однак він принаймні розумів, у ситуації, що вимагає швидких рішень на основі сумнівної інформації, слід ризикувати, а не чекати, коли стане, запізно. І піддаватися страху можна рівно наскільки, щоб від загострив відчуття, але не зміг паралізувати. Тому я заплющив очі і заснув. Коли я прокинувся, годинник у телетексті показував 20.00. 3. А під годинником біг рядок про те, що як мінімум четверть людей, з яких троє поліцейських, загинуло в дорожній аварії поблизу Елверму. Машину почали шукати ще у першій половині дня, а у другій її уламки було виявлено у перелізку на березі річки Трекельва. П'ятого пасажира також поліцейського там не виявилося. За припущенням поліції його викинули з машини і він упав у річку, у зв'язку з чим було розпочато пошуки. Поліція звертається до громадкості з проханням повідомити про водія викраденого трейлера з написом кухні, Секдал на кузові. Покинутий трейлер було вглядено на лісовій дорозі в двох милях від місця аварії. Щойно не зрозумію, що зниклий це затриманий чекерют, то рано чи пізно сюди навідається. Мені слід шукати інше місце для ночівлі. Я вдихнув і затримав дихання. Потім, перехилившись через труп Уве, взяв сумбочки телефон. І набрав єдиний номер, який знав на пам'ять. Вона підняла слухавку після третього гудка. Замість звичайно зніченого, але теплого привіт Лотте відповіла ледь чутним слухаю. Я одразу ж покав слухавку, я хотів лише пересвідчитися, що вона вдома. Будемо сподіватися, що вона і пізніше нікуди не піде. Я вимкнув телевізор і підвівся. Після десяти хвилинних пошуків я знайшов два пістолети, один у шафі у ванни. Інший було запхан за телевізор. Я вибрав другий, чорний, маленький, і пішов на кухню. Відсунув шуклядку, дістав дві коробки, одну з бойовими патронами, іншу з написом «Блекс». вставив у магазин, бойові зарядив пістолет і поставив на запобіжник. Я загнув після запорі штанів, як це робив клас, граф, пішов в ванну і поклав перший пістолет на місце. Зачинивши шафу, я продовжував роздивлятися себе у зеркалі. Обличчя красивої форми чітких обрисів, брутальна голизна голови, яскравий може гарячковий блискучий і рот. Безвільний, але рішучий, мовчазний, але красномовний. Незалежно від того, де я прокинуся завтра, на мій совісті буде вбивство, навмисне вбивство. 19 розділ. Ти йдеш в своїй вулиці, стоїш у вечірніх сутінках під деревами і дивишся на власний будинок. На світло у вікнах, на силует, що майну за фіранкою. Можливо, селе твоєї дружини. Сусід на вечірній прогулянці зі своїм сетером проходить повз, дивиться на тебе і бачить чужинця на вулиці, де більшість мешканців знають одне одного. Сусід насторожився, і сетер негучно гарчить, обидва відчувають, що ти терпіти не можеш собак. Мо тварини і люди об'єднуються протисторонніх, які вдираються сюди, на цей схил, в їхню фортецю. Що висить над містом, з його метрушнею і безглуздою випадково сумішю інтересів і цілей. Тут на пагорбі вони хочуть лише, щоб усе йшло, як іде, бо усе йде добре і нема причин заново здавати колоду. Ніжбо бо, нехай тузи і королі лишаються в тих самих руках, що й тепер. Неупевненість шкодить інвестиційному клімату, жорсткі рамкові умови гарантують високу продуктивність праці, яка, в свою чергу, корисна для всіх. Треба спершу щось створити, аби було що ділити Дивна річ Найбільшим консерватором, якого я зустрічав в житті, пув шофер, що возив людей, які отримали вчетверо більше, ніж він сам І розмовляли з ним і цією пихатою і зневагою, яку може передати лише найвитонченіша ввічливість. Батько якось сказав, що коли я стану соціалістом, то щоб і духу мого в його домі не було, і матері це ж стосувалося Взагалі-то він був тоді не надто тверезий, але тим більше підстав вірити, що він не кривив душею. Він, до речі, вважав, що я в індійській кастері в системі щось є. І коли вже на волі і в Бога ми народилися у своїй верстві, то нас нещасливий обов'язок прожити своє недолуге життя саме в ній. Або, як він повідає дзвонар, коли Пробс Сигізмун пропонує йому перейти на ти. Дзвонар – це дзвонар, а Пробс – це Пробст. Тому бунтом, бунтом сина-шофера стала вища світа, шлюби з донькою-капіталіста, костюми від Фернера-Якобсена і будинок в оксен -Колині. Але удар не влучив у ціль. Батькою вистачило нахавство пробачити мені і лицемірство, аби зобразити, що він пишається мною. І я знав, гридаючи на похороні, як дитина, що плаче, не від туї за мамою, а від лютого гніву на батька. Сетера і сусіда, що найцікавіше, я вже не пам'ятав, як звуть. Поглинула темрява, і я перетнув дорогу. На вулиці не було чужих машин, і, притулившись обличчям до віконечка гаража, я побачив, що там теж порожньо. Я квапливо ковзнув у вогку густу темряву саду, став під яблунями, де як я знав роздивлятися, хоча б щось було неможливо, але я її міг бачити. Діана покажала туди-сюди вітальною, її нетерплячі жести у поєднанні з телефоном Прада. Притиснутим до вуха, змушували припустити, що вона намагається дозвонитися комусь, чий номер не відповідає. Вона була в джинсах. Ні на кому джинси не сидять так, як на Діані. Незважаючи на білий вовняний светер, вільною рукою вона обхопила себе за плечі, наче мерзла. Великий будинок, побудований, ще у 30-х роках не одразу прогрівається, якщо на вулиці раптово холодніше. Хоч усі печі увімкнені. Я чекав, аби пересвідчитися, що вона сама. Перевірив пістолет за поясом штанів, зробив глибокий вдих. Це буде найскладнішою справою мого життя. Та я знав, що впораюсь, що цей новий, він упорається. Напевне, сльози відступили саме тому, хоча кінець був вже визначено. Я дозволив їм текти. Вони струменіли теплою ласкою вниз по щоках. Поки я зосередився на тому, щоб не порухнутися, не зробити безконтрольного вдиху, не схлипнути. За п'ять хвилин їх виплакав і витер. Потім поперебував до вхідних дверей і відчинив їх якомога тихіше. Зупинився в коридорі і прислухався. Ставалося, сам будинок затамував подих, єдиним, що порушував тишу, були її кроки по паркету у Вітальді. Та й вони скоро змовкнуть. 20-й розділ. Була десята година вечора, і за дверима, зачинене на ланцюжок, я розладів бліде, обличчя та корі очі. Може, тут переночую, спитав я. Лоте не відповіла. Раніше за нею такого не водилося. Вона встромила мене погляд, ніби привида побачила. Такого переляканого обличчя в неї раніше теж не бувало. Я криво посміхнувся і провів рукою по голений голові. Я розквитався. Я добирав слово з усім. Вона двічі кліпнула і відчинила двері, і я ковзнув у я прокинувся і поглянув на годинника. Восьма. Час починати. Передбачається, як то кажуть, великий день. Лоти лежала поряд на боці, спиною до мене загорнута простирадла, яким віддавала перевагу над ковдрами. Я вислинув з ліжка зі свого боку і швидко вдягнувся. Холод був собачий, і я наскрізь замерз. Прокравшись по коридору, я вдягнув куртку і кепку і пішов на кухню. В одній із шафок я знайшов політаленний пакет і запхав до кишені штанів. Потім відкрив холодильника, подумав, що сьогодні вперше прокинулся вбивцею, чоловіком, який застрелив жінку. Звучав, газетний заголовок. Такі статті я перегортав, не читаючи, надто вже вони зловтішні і вульгарні. Я дістав пакет із соком червоного гріпрута і збирався вже підпити просто з нього. Потім передумав, взяв склянку з верхньої шафи, не можна опускатися тільки через те, що ти вбивця. Напившись, сполоснувши склянку і прибравши пакети з соком назад до холодильника, я вийшов у вітальню і сів на диван. Маленький чорний пісолець, що лежав у кишені моєї куртки, вперше мені в живіт, і я витягнув його. Від нього і досі пахло. І я знав, що цей запах буде завжди нагадувати мені про вбивство, про страту. Вистачило одного пострілу з близької відстані. Вона вже збиралася обійняти мене. Я вистрелив у ці розкриті обійми і поцілив її в ліве око. Навмисне? Можливо. Можливо, я хотів підняти в неї принаймні щось, коли вже вона відняла у мене все. Віролона Брехоха прийняла свинець у свої обійми. Куля, як маленький фалос, проникла в її тіло, як колись і я сам. Більше цього не буде. Тепер, коли вона мертва, ось такі думки приходили в мою голову, короткі фрази, що констатували факти – Добре, слід продовжувати біркувати так само, зберігати цей холод, не дати почуттю пробитися крізь нього. Я підняв пульт і вімкнув телевізор. У телетексті не з'явилося нічого нового, надто рано, редакторів ще немає на роботі. На мідосі досі повідомлялося, що чотири трупи буде інтифіковано продовжу завтрашнього дня, і що одну людину й досі не знайдено. Одну людину... Раніше не писали одного поліцейського. Чи означає це в такому разі, що тепер вони знають, зникла людина, це затриманий? Можливо так, а може й ні. Розслідування поки не було. Я перехилився через поруч і взяв трубку жовтого стаціонарно-телефону Лотте, який завжди стоїв у мене перед очима, коли дзвони її, так само, як і її яскраво червоні губи, і кінчики язика, ніби пести моє вухо. Я набрав 1881, попросив дати мені два номери і перебив, коли жінка сказала, що їх зараз повідомить мені автомат. Я б хотів би, аби ви самі мені їх назвали, на випадок, якщо я погано розберу, що скаже ваш комп'ютер. Я отримав би два номери, запам'ятав їх і попросив одразу ж з'єднати мене з першим. Комутатор Крипаса відповів після другого гудка. Я назвався Рюнатом Брантлі і сказав, що доводжуся родичам Ендріде, та я з і що родина попросила мене забрати їхній одяг. Але мені не сказали, до кого звернутися і кого спитати. Хвилиночку сказала дама на комутаторі і поставила мене в режим очікування. Я слухав на перевершенні виконання Вондер Ваун на памфлеті і думав про Рюнера Брантлі. Це був кандидат, якого я колись відмовився перекомендувати на керівну посаду, при тому що кваліфікація його нього була найвища. І сам він був високий, такий високий, що на останньому інтерв'ю поскаржився, що йому, мовляв, доводиться сидіти, скорчався у три погибелі у своєму Феррарі. Покупці, що ж, як зізнався він із легковажною посмішкою, насправді була дитячою примкою, ознакою кризи середнього віку і таке інше. І я тоді занотував, відкритий, досить впевнений у собі, не боїться видатися дурним, інакше кажучи, усе йшло як по нотах. Якби далі він не назначив, коли я спираюся головою дах цієї машини, то заздрю. Він обірвав фразу, перевів очі з мене на одного з представників замовника і продовжував у тому дусі, що Феррарі доведеться тепер замінити на якийсь універсал з повним приводом, який і дружині віддати не шкода. Усі за столом засміялися, я теж. Хіба що обличчя, трохи смігнувшись, виказало, що я зміг закінчити фразу за нього. Заздрю вам, що ви такий маленький і чи я не підпишу рекомендації, тим паче, що у нього немає нічого цікавого з предметами мистецтва. Вони лежать у судово-медичному відділенні головного державного госпіталю. Знову пролунав голос дами з комутатора. Ой, зобразив я простачка, намагаючись, втім, не перегравати. А чому? Такий порядок, коли підстави підставив кримінальну справу, схоже на машину, наїхав той самий трейлер. Тоді зрозуміло, сказав я, ось чому вони мене попросили допомогти із цієї справи, адже я сам живу в Осло. бачите в чому річ. Дама не відповіла, я так і бачив її зведені до стелі очі. Але звичайно міг помилятися, мисливцем за головами не обов'язково бути знавцями людей, або вміти відчувати себе у чужій шкурі. Тому хто хоче висоту у цій сфері, такі якості, як на мене, можуть тільки завадити». «Чи не могли б ви там, кому слід, у цьому судово-медичному відділенні, що я зараз до них приїду?» – спитав я. «Грюнер Братлі мене звати». Я відчував, як вона вагається. Коли у службових обов'язків я не включала такої задачі. Службою обов'язків у всіх владних структурах полягають у тому, щоб робити якому менше, повірте вже мені, я сам їх читав від політурки до політурки. Адже я тут жодним боком просто допомогти погодився, сказав я. Та й хотілося, щоб мене хтось прийняв, і щоб скоріше з усім цим закінчити. «Я спробую», – сказала вона. Я поклав трубку і набрав другий номер. Там відповіли з п'ятого гудка. «Слухаю». Його голос прозвучав нетерпляче, майже роздратовано. Я спробував зрозуміти за звуковим фоном, де він – у моєму будинку чи в себе в квартирі. «Бу-у», сказав я, і поклав слухавку. «Тепер грав, занепокоїться». Я не знав, що він збирається робити, але вже напевно увімкне свій GPS-трекер і перевірить, де на даний момент знаходиться воскреслий мрець. Я повернувся і знову став у прочинених дверях спальні. У темряві обриси тіла ледве вгадувалися під простирадлом. Я приглушив раптовий імпульс роздягтися, кознути назад під простирадла і притиснутися до лоти. Натомість мене охопило дивне відчуття, це трапилося не зіганою а зі мною самим. Я тихенько причинив двері спальні і вийшов. У педізі, як і вчора по дорозі сюди, мені не зустрівся ніхто, з ким би міг я привітатися. І коли я вийшов на вулицю, ніхто не відповів на мій вічливий кивок, ніхто не поглянув на мене і не підтвердив факт мого існування хоч яким-небудь іншим способом. Бо до мене вже дійшло, що це за відчуття, мене більше немає. Але час уже знову бути. Головний державний госпіталь було розташовано на одному з численних пагорбів, що височіють над осло. До нього тут містилася невеличка божевільня, потім назву змінили на заклад для душевнохворих, хворих, потім на психлікарню, потім на психіатричне відділення і так ще разу, поки до останнього селюка не доходило, що нове слово означає те саме – божевілля. Особисто я ніколи не розумів суті такої словесної гри. Хіба що ті, хто приймає такі рішення, вважають народ натовпом ідіотів, начинених упередженнями, якими треба при можливості морочити голову. І не те, що вони дуже помиляються у цьому. Втім, я з полешення почув, як жінка за скляною перегородкою сказала, вам треба спуститися в трупосховище, братлі. Труп, як це зручно, чомусь ніхто не вказує з обурення, виявившись холодним трупом, що є сутєва різниця між словами покійник і труп. Аже труп зводить мертву людину до шматка плоті, в якому припинило битися серце. Може, уся справа в тому, що самі трупи не можуть позатребувати для себе статусу меншини, оскільки їх усе-таки переважна більшість. Униз, он тими сходами, вона вказала рукою, я позонюю і скажу, що ви йдете. Я дотримався її казівок, мої кроки луною відбивалися з білих стін у порожньому коридорі, де крім них не було чітно ані звуку. У самому кінці довго вузького білого коридору поверхом нища стояв чоловік у зеленому лікарняному халаті, виславши з звичайних дверей, схожий на хірурга, але щось у його підкреслено льнивої манері, або, можливо, це були вуса, запевняло мене, що його сходинка в лікарняній ієрархії значно нижча. Братлі вигукнув він так голосно, що це прозвучало як свідома образа по відношенню до усіх небіщиків на цьому поверсі. Луна загрозливо розкотилася назад і вперед по коридору. Так, сказав я, і поспішив до нього, щоб у майбутньому уникнути цього перекрикування. Він притримав двері, і я зробив крок у середину. Там було щось на кшталт роздягальний. Чоловік прийшов переді мною до неї з шафок і відчинив її. Тут дзвонили з Кріпуса, сказали, що ви заберете речі Бог Монсенів, сказав він, продовжуючи використовувати можливості свого голосу із певною надлишковістю. Я кивнув. Мій пульс стукатів швидше, ніж я розраховував, але не так швидко, як я боявся. Хай там як, а цей критичний момент слабке місце мого плану. «А самі то ви хто?» «Їхні чотириродні брат», – невимушено відповів я. «Їхні близькі попросили мене забрати одяг. Тільки одяг, а не цінні речі». Я ретельно зазві підібрав оце близькі. Звичайно, це звучить дещо казенно. Але оскільки я не знав, чи дружні близніки монсини і чи живі їхні батьки, то довелося скористатися словом, що допускало різне тлумачення. «А чому в гру самі не забрати одяг?» – запитав санітар. «Адже вона буде тут близько дванадцяти. Я глитнув. Так вона ж не виносить і гадки про кров. Він усміхнувся. На відміну від вас. Так просто відповів я, з усіх сил сподіваючись, що питань більше не буде». Санітар здригнув плечима і простягнув мені листок, перекріплений до теки з притискачем. «А спишіться в отриманні ось тут». Я надряпав «Р» з хвилястою рискою позаду, потім «Б» з хвилястою рискою на горі і заключене «І». Санітар задумливо подивився на підпис. «А чи немає у вас документа, що засвідчував би особу братлі?» Цього я й боявся. План тріщав по всіх швах. Я поліз за гаманцем, потім зобразив винуватого посмішку, Забув гуманець у машині, певно внизу на парковці. Ви хотіли сказати на горі на парковці? Ні, внизу біля технопарку. Аж там. Я бачив, що він вагається. Ясна річ, подібний варіант. Я теж одумав з узалгідь. Якщо без посвідченням мені скажуть вертатися туди, звідки прийшов, я просто піду і не повернуся. Не катастрофа звичайна, але і з порожніми руками йти теж не хотілося. Я чекав. І зрозумію, за двома першими словами, що рішення прийнято не на мою користь. Мені шкода, братлі, але в вимушені підстрахуватися. Не ображайтеся, але речі, пов'язані з убивством, приваблюють усіляку дивну публіку. Я з дуже незвичайними інтересами. Я зобразив розгубленість. Ви хочете сказати, що дехто колекціонує одяг убити? Ой, чого тільки не буває, ви навіть не повірите, сказав санітар. Мені подумалися, що самі-то ви навіть ніколи не бачилися з тими монстрами. тільки в озетах читали. Шкода, що так вийшло. Гаразд, я зараз повернувся, сказав я, і попрямо до дверей, де зупинився, наче в мені голову раптом пройшла якась думка, і походив останньою картою. Кредитною картою, якщо вже зовсім точно. Я тут згадав, сказав я, і засунув руку в заднє кишеню. «Ендрій, де колись був у мене останнього разу, забув свою кредитку». Не могли би передати її їхній мамі, коли вона прийде. Я просінув картку санітара, який взяв її і уважно поглянув на ім'я, фотографію бородатого хлопчища. Я вичікував, але був уже на худо шляху до двері, коли нарешті почув за співною голос санітара. «Ну гаразд, мені цього досить, братлі, можете забирати речі?» Я із полегшенням повернув назад, дістав приготований пластиковий пакет з кишені штанів і запхав туди одяг Монсенів. Ви все забирайте. Я помацав задні кишені формені штанів Ескеля, відчув, що пакет і досі там, пакет з моїм, зістріжений волоссям, і кивнув. Мені ж довелося зробити над собою зусилля, аби не кинутися бігти, коли ми з санітаром розпрощалися. Я вже воскрес, я знову існував, і ця думка наповнювала мене неймовірною радістю. Колеса знову закрутилося, серце билося, крові доля знову почали рухатись. Я стрибками злетів нагору сходами, легким кроком проминув жінку за скляною перегородкою і вже взявся за ручку дверей, коли за спиною почув знайомий голос: Аго, містере, зачекайте-но, ну. ну, звичайно, інакше все було б надто просто. Я повільно повернувся. Чоловік, чиє обличчя теж видалося знайомим, наближався до мене і просягнув посвідчення Таємне діянине кохання. І тут у мене майнула єретична думка. Я готовий. Кріпос повідомив чоловік, глибоким баритоном командира повітряного судна. Об'ємний звук, украплення проковкнутих приголосних. Дозвольте з вами трохи поговорити, містер. Як друкальська машина із затертою літерою. Дехто стверджує, що на еклерані або в кіно люди здаються нам більшими, ніж насправді. Але не у випадку з Бредеспере він явився ще вищим, ніж я собі уявляв. Я примусив себе не рухатися з місця, поки він йшов до мене, і ось він навис наді мною. І згори, з-під хлопчатого чубчика, підстрижено на мене, дивилися сіро очі. У числі фактів, що мені вдалося надибати Проспере, було й те, що він, судячи з усього, мав зв'язок з дуже відомим і дуже брутальним норвезьким політиком. Щоправда, сьогодні чутки про те, що ти гей, це просто найкраще підтвердження того, що ти знаменитись. Що з нашталт свідоцтва про благородне походження. Ось тільки людина, яка мені це розповіла, хлопець з числа моделей, барона фон Бульдога, що напросився на якийсь вернісаж до Діани, стверджував, ніби й сам дозволив звабити себе, як він поштиво висловився цьому поліцейському божеству. Чому би не погоріти, сказав я з натягнутою посмішкою, сподіваючись, що в моїх очах не видно страху проникнення. Чудово, містере, я тут почув, що ви чотириридний брат Монсенів і добре її знаєте. Чи не могли б ви нам допомогти їх опізнати? Я глитнув. "Перебільшено люб'язне, чи не могли б ви? І фамілярний містер в одній репліці, але вираз обличчя спере був нейтрально ввічлив. Ігри з моїм статусом? чи не просто справа звички, професійний рефлекс. Я почув, як сам повторив оце упізнати, наче на моє уявлення, про що йдеться. Їхня мати приїде сюди вже за кілька годин, сказав Спере. Але не будемо гаяти ані години. Для нас це дуже важливо. А у вас відніме лише кілька секунд. Мені зовсім цього не хотілося. Тіло зробило крок на зустріч, але мозок наполягав, щоб я відхилив прохання і летів звідси щодуху. Моя повернувся до життя. Я точніше поліетеновував пакет з волоссям, що був при мені. Знову почав рухатися на GPS-приймачі. І клас грав, певна річ, знову вирушить на полювання. Це всього лише питання часу. Повітря вже знову запахло псятиною і паніка забила копитами. Але інша частина мозку, що відповідала за голос нового права, наговорила, що відмовлятися не можна, що це викличе підозри і що все відніме лише кілька секунд. Звичайно, сказав я, і стримував посмішку, що не відповідала ситуації. Все-таки мені доведеться опізнавати трупи власних родичів. Ми прийшли назад тим самим коридором, санітар з усмішкою кивнув мені, коли ми проходили повз з вам слід приготуватися до того, що покійники виглядають непривабливо, сказав спере і відчинив важкі металеві двері. Ми увійшли до моргу. Я зіщулися. Усе в приміщенні нагадувало холодильник середини. Білий сіни, підлога і стеля. Щонайбільше пара градусів тепла і м'яса. Термін придатності якого вийшов. Чотири трупи лежало кожен на своєму металевому столі. Ступній стерчались під білих простират. Виявляється кіночний штамп моєї Корені в реальності. Кожному до великого пальця було прикручено металеву бирку. Готовий спитав Спере, як і внув. Швидким та елегантним рухом фокусника він зірвав до простирадла. Аварія, пояснив він, і похитався на підборах. Вельми неприємно. Як бачите, так не так уже й просто. Мені раптом здалося, що Спере розмовляє патологічно повільно. «В машині мало були п'ятеро людей, але ми знайшли тільки ці чотири тіла. П'ятого, скоріше за все, викинуло в річку і віднесло течією. Я дивився, летав і важко сопів. Удав воно, звісно ж, бо голі близніки не виглядали краще, ніж тоді в розбитій машині. На додачу, що й запаху того тут не було. Не пахло ані випорожненням, ані кров'ю, ані бензином, не смерділо людськими нутрищами». Мені спало на думку, що роль зорових вражень перебільшено, що звук та запах за своїм страхітливим впливом набагато ефективніші. Як, скажімо, хрускіт, коли потилиця мертвої жінки, як куля потрапила точно в око, б'ється в паркет. Ось близнюки Монсене, прошепотів його. Та це ми якось і самі збагнули. Питання в тому спере витримав насправді довгу театральну пазу «Господи, хто з них Ескель, а хто Ендріде». Незважаючи на мінусову температуру приміщення, я змог під поту. Він що, свідомо тягне час? Якийсь новий метод допитування, якого я не знаю? Мій погляд кознув на мертвих тілах і знайшов залишений ліною знак. Рана, що тягнулася від ребер, вниз череве живіт, зяяла, як і раніше, по краях чорніл, засохли з крові. Це Андріде, вигукнув я, вказуючи рукою, а ось той інший Ескіль. Хмм. Відізувався задоволений Спере і додав, «Ви, напевно, їх і справді добре знаєте. Ніхто з колег, що тут бували, так і не зміг знайти між ними різниці». Я із скорботою покивав у відповідь. «Ми дуже дружили з обома близнюкам, особливо останньо часу. Чи можу я тепер іти? «Звісно», – сказав Спере. «Але продовжую робити записи з виглядом, що ж ніяк не означає, що я можу отак просто взяти і піти». «Я погляну на годинника за його головою». Одної і близнюки промовив Спере, який все писав і писав. Іронія долі, а? Що він там пише, чорт його забирає. Один Андріде, інший Гескель. Невже, щоб це записати, потрібно стільки літер. Я розумію, що краще промовчати, але не зміг. У чому тут іронія? Спере припинив писати і поглянув на мене. З'явитися на світ одночасно з однієї циклітини, померти одну ту саму мить в одній машині. У цьому немає жодної іронії. Хіба? Принаймні я її не бачу. Ви маєте рацію. Парадокс ось правильне слово. Спере посміхнувся, я відчую, як крову мені закипає. І не парадокс, в будь-якому разі це дивовижно. Тут прослідковується певна космічна логіка. Неже ви не помічаєте? Я вже втрачав над собою контроль. Бачу, як білішають кістки на пальцях, яким я стискав пакет, чую, як тремтить мій голос. Жодної іронії, а також пародії чи космічної логіки. Гучність збільшувалася. Тільки випадкова симетрія життя і смерті. Причому випадковість не така вже й рідкісна, оскільки багато однояйцевих близняків люблять проводити більшу частину часу у товаристві одне одного. Дарила близько, а вони разом. Останню фразу я вже прокричав. Спередивився на мене задумливим поглядом. Він притис великий вказаний пальці до підборіддя і відтягнув кутики рота вниз. Я опізнав цей погляд. Спере був одним з небагатьох. У нього був погляд допитувача, погляд, що бачить брехню. «Послухайте, братлі», – сказав він, – «що вас так гнітить?» «Мені шкода», – сказав я, стомнено посміхаючись, і зрозумів, що маєте тепер якусь правду. Щось не приведе у дію цей детектор брехні, який не зводить з мене очей». Вчора ввечері я засував стосунки з дружиною, а сьогодні ця аварія. Я трохи сам не при собі. Мені дуже шкода, а тепер мені час йти. Я повернувся на підборах і пішов геть. Спершу сказав, можливо, слова прощання, але їх заглушили матереві двері, що зачинилися за мною, і наповнили приміщення низьким басовим гулом. 21 розділ я сів у трамвай на зупинці напроти головного державного госпіталю, розрахувався з кондуктором готівкою і сказав до центру. Він криво посміхнувся, відраховуючи решту. Напевне, ціна була одна й та сама, куди б я не їхав. Я, звісно, і раніше користувався трамваєм, колись у дитинстві, але правила приїзду пам'ятав уже неясно. Виходити через задні двері, приготувати квиток для контролю, заздалегідь натискати на кнопку «Не відволікати водія». Багато що встигло змінитися, дзвін реєк став тихшим, рекламні тексти на сінах трамвая, навпаки, більш крикливими і повернутими назовні, що становило контраст з пасажирами, заглибленими всередину себе. У центрі я на автобус, що їхав у бік північно-східної околиці, і дізнався, що можу їхати на ньому за тим самим трамвайним квитком. Фантастика! Ось так за смішні гроші я роз'їжджав містом способом, який погано собі уявляв. Точка на GPS-екрані класа графа блимала, і я, здавалося, відчував його збентеження. Що за чертюня? Вони що, возять труп туди-сюди? З автобуса я вийшов у Рволі і попрямував на гору бік Тунсенхагена. Я міг би вийти і поближче до квартири УВЕ, але все, що я робив тепер, робилося не просто так. Тут серед житлових кварталів панував ранковий спокій. Літня гробата дама чолапала спотикаючись тротуаром, тягнучи за собою сумку на скрипливих, незмазаних колесах. І тим не менш присміхалася мені, наче день був чудовим, спід прекрасним, життя вдалося. А ще, думаю, тепер клас грав, що, напевно, катафалк везебрав на до будинку, де минуло його дитинство, але чомусь їде до біса повільно, затори чи що – Дві сильно нафарбовані дівчини, років 14 і жуйкою у роті, прийшли поз мене, обидві зі шкільними ранцями і в тісних штанях, що витіснули проблеми із вагою нагору і вперед. Дівчата глянули на мене з лоба, не припиняючи голосно обговорювати щось обурливе. Поки ми йшли одне поз одного, до мене донеслося несправедливо, коротше, я припустив, що вони прогулюють уроки, ідуть до кондитерської орволі. І що слово несправедливо наврядчи стосується того факту, що 80% 14-літніх мешканців Білосвіту не нема грошей на булочки з ванільним кремом, якими ці двоє от от займуться. І мені спало на думку, що якби ми з Діани залишили тоді дитину, то вона б, я був переконаний, що це дівчинка, хоча Діана називала її Діольфом, глянув на мене одного дня з-під таких саме густо нафарбований вій і вигукнув, що це несправедливо. Коротше, що вони з подругою хочуть на Ібіцу, адже вони вже гімназистки. І ще я пережив би це. Друга вела крізь парк з великим ставом посередині. Я пішов однією з уських коричневих стежок, що вели до кубки дерев на іншому березі. Не тому, що це був не шлях, а щоб примусити точку на GPS, треків, Гагафу, рухатися поза вказаними на карті дорогами. Трупи можна возити туди-сюди машиною. Але вони не пересуваються горбистою місцевістю. Це мало підкріпити підрозри, як і мій ранковий дзвінок з телефону лоте. Зародив в Макітрі голландського мисливця за головами, що Роджер Браун постав мертвих. Що Браун лежить не в морзі головного державного госпіталю, як це показує GPS на егатор, а можливо на лікарняному ліжку того ж госпіталю. Але ж повідомили, що всі, хто знаходився в тій машині, загинули. Так як же тоді? Я, звісно, не надто добре вмію відчувати себе у шкурі іншої людини. Зато непогано можу оцінити її розумові зібності. Настільки непогано, що найвищі керівників найбільших підприємств Норвегії призначають, користуючись моїми рекомендаціями. І крокуючи уздовж ставка, я ще раз проаналізував можливий теперішній хід міркувань класа графа. Доволі нескладний. Мене необхідно вислідити і вбити, при тому, що тепер це навіть набагато більш ризиковано, ніж раніше. Ви тепер не тільки завада для охоти, і їхні плани поглинути под файндер, а до того ж свідок здатний суттєво ускладнити життя йому самому в зв'язку з бийством Циндрео. Якщо, звичайно, доживу до того моменту, коли справа встигне, дійти до суду. Іншими словами, я надіслав йому запрошення, не прийняти, яке він не може. Я вийшов на інший бік парку, і, проходячи крізь кубку беріз, провів пальцями по тонкій білій корі, що відшаровується, і трохи притиснивши їх до жорсткого стовбура, з'їмнув пальці так, що нігті дряпнули поверхню. Понюхав кінчики пальців, зупинився, заплющив очі, втягуючи запах, і спогади про дитинство, ігри, сміх, призливування і трепетний жах від відкриття світу наринули на мене. Усі всі крихітні дрібниці – які я здавалося втрати назавжди, були, звісно, тут на місці. Їх було закапсульовано, та вони нікуди не зникли, як одягнені немовлята. Просто колишній Роджер Браун був не змозі відшукати їх знову, а новий зумів: Чи довго лишилося жити цьому новому? Тепер уже не надто довго. Та це нічого не змінює. Він проживе кілька годин, що йому залишилося з більшою повнотою, ніж колишній свої 35 років. Мені було спекантно, коли я дістався нарешті будинку Увач Чекирюда. Я вийшов на лісову галявину і сів на пень, звідки було добре видно дорогу, таунхаузи і багато поверхівки. І відзначу, що краєвид, який відкривається мешканцям східних околиць, не надто відрізняється від того, що бачать жителі західної частини. Усі ми бачимо висотки норвезької пошти і готелю Плаза. Місто звідси виглядає не гірше і не краще. Єдина різниця в тому, що звідси видно Західну окраїну. У зв'язку із цим згадалося, що коли Гюстав Ейфель побудував свою славетну вежу до Всесвітньої виставки у Парижі у 1889 році, то критики казали, що найкраще видно Париж відкривається з вежі, бо її звідти не видно. Пряма аналогія з класом графа. Світ для нього, вочевидь, не таке жахливе місце, тільки тому, що він не бачить себе в ньому. Іншими очима, моїми, наприклад. А я бачив його і ненавидів. Так, все поглинаюче і люто, що самому страшно було. Але в моїй ненависті не було нічого темного і каламутного. Навпаки це була ясна, чесна, майже невинна ненависть. Так, думаю, учасник Христового походу міг ненавидіти єретиків, і тому я міг засудити графа до з цією ж продуманою і наївною ненавистю, з якої гребний американський християнин відправляє на плаху ближнього засудженого за вбивство. І ця ненависть начебто розставила все по місцях. Наприклад, я зрозумів те, що відчував до батька, не було ненавистю. Злість, Так. Зневага? Можливо. Співчуття? Певна річ. А чому? Причин, звісно, безліч. Але тепер я бачу головно. Моє шаленство породжувалося тим, що я відчував, що й сам у душі такий самий. Тлиденний, схильний до пияцтва і домашнього насильства, упевнений, що схід є схід, і він ніколи не стане заходом. І ось тепер, виходить, я реалізувався, став ним цілком і повністю. Смів булькотів мені, і я навіть не намагався його зупинити, поки між деревами не почув годіння мотора, поки птах не злетів, з гілки наді мною. І я не побачив на дорозі машини, що наближалася. Стріблястий Лексус. Він приїхав раніше, ніж я розраховував. Я підхопився і пішов вниз до будинку у овочі Кирюда. Стоючи на ганку і вставляючи ключ у замок, я поглянув на власні руки. Тремтіння було майже непомітним, але я його бачив. Інстинкт, первинний страх, такий звір, як Клас грав, навіють жах на інших тварин. Я лучив отвір з першої спроби. Повернув ключ, відчинив двері і зайшов у середину. І досі жодного запаху. Сів на ліжко, посунувся назад, доки не пинився спиною до узголів'я і вікна. Просвідкував, щоб кобра повністю накривала увага, що лежав поруч зі мною. Я чекав. Секунди скреготіли, відлітаючи геть. Так само, як і серце. Два удари в секунду. Клас грав, звісно, був обережним, Хотів пересвідчитися, що я сам. І навіть якщо я сам, він тепер знає, що я не такий беззахисний, як йому спершу здалося. По-перше, зі мною, напевно, якось пов'язане зникнення його собаки. По-друге, він, напевно, побував там у домі, бачив її труп, і тепер знає, що я здатен убити людину. Я не чув, що хтось підходив до дверей, не чув його кроків, побачив тільки, коли він раптово постав переді мною. Голос його був лагідним, усмішка майже винуватий. Вибач, що я знову дараюся без запрошення, Роджере. Клас Рау був одягнутий усе чорне. Чорні широкі штани, чорні черевики, чорний светр з високим коміром, чорні рукавички. На голові чорна плетена шапка, чорним не був тільки стріблястий глок. Усе гаразд, сказав я, зараз саме час для відвідувачів.